Євген Гуцелев Сльози Божої Матері» Повіці Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь» Київ, 1990 рік Читає Надія Коспіровецька Ніби спокійно у гараздах плине сільське життя Буденна праця осівається святами, висіллями, хрестинами. Але ж якась сила отверзає вуста старенькі, котра мовчала всі повоєнні роки, і страшна правда злітає із тих вуст. Про це повість прокляття. Гострою комплітністю і психологізмом. Означені нові твори відомого сучасного українського письменника. В центрі уваги автора – життя людей у важкі часи української історії. Голодомор Мене ще й на світі не було тоді, а я – на бачу дядька Павла Трохимовича музику. І високий, покручений, наче корч, і руки в нього, мов корчі, і голова в нього, мов корч. Запалі завжди у пелені сльозовиння очі скидаються на двох переляканих колуцькі, які сновигають і сновигають ніяк не сховаються в шпарках. Досвіток. Золоті зорі, вишито на сірому полотні неба. Пахне росою з лопухів, бузини та полину і зрідка озиваються весняні пташки» у своїй дзвінки-сапілочки. Але в селі не менше досвітнього смутку від їхньої гри. Село сонне й тихе, як після маківки. Дядько Павло Музика йде в церкву. Церква стоїть на високому горбі коло ставу, що дрімає темною голубою водою у густих верболозах. Цього погідного недільного дня в церкву не йде ніхто, бо там з минулої осені не правиться служба Божа. Не правиться з тих пір, як пропав їхній сільський батюшка. Ось сьогодні був, бачили його сусіди, а на ранок не стало – наче вознісся на небо. І начебто ніяка чорна машина по батюшку не приїжджала, І начебто ніхто нікуди не забирав батюшку. А ще через день о півночі згоріла його хата під гонтом, згоріла як свічка. І начебто ніхто не запалював, а сама спалахнула. І ніхто не кинулся на пожежу, не взявся гасити, мов би село не бачило тієї пожежі, мов би всі посліпли й глухли. А до ранку і жар прочах, і попіл охолов. Дядько Павло Музика проходить мимо пожарища, на якому стримить чорна піч і з звивистим звозом простоє до церкви. Так як ходив до церкви завжди, бо незбагненна сила вабить і вабить. А може сьогодні таки правитиметься? А може об'явиться інший батюшка у їхньому селі? Мене тоді й на світі не було. Та я бачу, як Павло Музика узвозом дістається до церкви і несподівано торопіє. Двері відчинено. Двері, що всю осінь і всю зиму простояли на замку, «А може й справді об'явився батюшка?» Перехрестився з трьома пучками, Павло-музика обачно сходить на паперть, через плече оглядається на село і поволі просуває корчувату голову в церкву. А потім щось його всмоктує в церкву, і Павло-музика зникає. Село оповите страхом. Павло-музика ходить від хати до хати, від обійстя до обійстя. І всім розказує, що якісь злодії вночі погребували церкву. Повиносили з церкви геть усе, що можна повиносити».